I-am păi, vorbit așa, dar la șteaptă alea dau o gaura părind cu ola a fost teamă că nu iesăm cu ola, adică mi-am ieșat, dacă tăteam drept, și are exactă vorbă Gala nu mai face nimic, nu Bă, grec că ușață, atâta am la cu Mai da, ai cum sa acolo bă! la colț? dacă dădeam drept gaura, ăla, acolo! Nu cred bă. E fierul ăla la loc să foarte spăr pe muniul, chif! Am ce aspirator o să iei! Un pic mai lung dacă era de ăsta, era... Stas! Băi, de a să ia la telefonul, tatu, să-l pe el cum faci acolo? trai eu mai vezi. Du-te, spui telefon la gata!